Так само зжерло саме себе. Той, хто вбив, від кулі впав. «Ви, пані Магдо, дякуйте мені від імені всього міста?» «Пане Кошовий!» На вигук озирнулися вони обоє. Із театральної уже вийшов Шацький, і Клим не стримався, ляснув собі по лобі. Треба ж зовсім забув, куди зібрався, з ким і для чого, хоч ця розмова виглядала у світлі його висновків зайвою, навпаки, значною мірою підтвердила їх. Вибачте, Шацький, уже йду. Роздивившись тепер його візові, Йозеф торкнувся краю капелюха. Магда відповіла стриманим кивком. Я зарезервував столик. Раптом Клим пошкодував про компанію Шацького. Зв'язався просто, господи, зараз іду. На них почали звертати увагу. Ви мені даруйте, пане Кошовий, рука в рукавиці легенько торкнулася його руки. Аби завершити це, серед інших ви зробили своїми самовідданими і рішучими діями приємність одній. «Дуже дорогі мені людині. Повірте, це все одно, що зробити щось особисто для мене. Можете звертатися завжди. Я багато в чому здатна посприяти». «Допоможіть!» – спираючись на руку, Магда Богданович знову піднялася в екіпаж, вмостилася, дала команду рушати. За інших обставин Климові кортіло б тягнути розмову так, як можна і як вимагали межі пристойності, або затримати її руку у своїй на кілька секунд довше, ніж належить. Але він проробив усе механічно. Думки його були зовсім не змагдою. Проводжаючи екіпаж поглядом, намагався зрозуміти, чи буває так, коли випадок сам розставляє все на місця – Причому відчуття, що міг би розв'язати задачку значно раніше, загострилося до болю у потилиці. Сіпнулося віко досить сильно. «Пане Кошовий, іду!» Усередині кав'ярня поєднувалася з більярдом. Столи займали центральну частину, неличкі круглі столики розташовувалися по краях. Людей у цей час уже було досить багато, і Йозефові старання Климу цінив повною мірою. Лікар справді якимось чином устиг захопити найзатишніше місце. Я зарезервував його. Було досить складно, торочив він, ніби набиваючи собі ціну, хоча Кошовий цього зовсім не вимагав, а Шацький точно не потребував. Ви ж бачите, місце дуже популярне. Тут до вашого відома збираються наші місцеві математики. До чого тут математики, знизав плачима Клим, думаючи про своє хоча? Нехай символічно. А чому символічно? У чого символ? Можете пояснити? Зараз теж розв'яжемо з вами задачку, Шацкий. Ви вже замовили? Тільки зарезервував. Я ж не знаю, що дві кави міцних, найміцніших, які можуть тут зробити. Прошу, пана, розкажіть кельнерові, або зачекайте, зроблю того сам. Ви не зробите такого замовлення, яке нам треба. Щойно кельнер підійшов та відійшов, вислухавши Йозефа і старанно за ним записавши, Кошовий підсунувся ближче до краю столу і примастився так, аби співрозмовник опинився зовсім поруч. «Я можу довірити вам таємницю, Шацький. Ви можете довіритися мені повністю, пане Кошовий, хіба досі ви це не зрозуміли?» Навіть не про таємницю йдеться, просто міркування, але я більш ніж упевнений. Клим замовк, що всередині до останнього стримувало сказати про свої висновки вголос. Не тягніть, пане Кошевий, раз уже ми при цьому. Віко смикнулося, він машинально торкнувся ока пучкою казівного пальця. Цього ніхто не визнає, бо все скінчилося. Я про вбивство, Сойки. «Ніхто не визнає, чого!» Ігнатій Ярцев його не вбивав, сказав. Легше не стало. Розділ вісімнадцятий. Мистецтво мати ворогів. Більярдист змокрів. Стілець Кошового був розвернутий так, що він міг бачити більярдний стіл, розташований у глибині просторої зали, і детально бачити змагання майстрів, наче купив задля цього видовища квитки. Попередню партію виграв суперник, охрядний вусань, котрий торкався краю столу пузом, навіть ледь нахиляючись над ним не для удару. Готуючись до реваншу, запропонованого молодиком, Товстун спокійно натирав крейдою краєчок кия. Зовсім юний молодик, знервований явно не першим від початку гри програшем, ще раніше скинув парадний фраг модного крою, лишившись у жилетці, котра не прикривала широкі помочі та при цьому не знімаючи невисокого циліндра. Зараз скинув його, витерши волого лоба широкою білою хустинкою, потім, для певності, складеною човником долонею. Шацький кахикнув. Перепрошую, а що? Кого ж тоді вбив Ярцев? Злодія Ціпу на Клепарові. Того самого чий труп ми з вами знайшли. Не треба нагадувати, пане Кошовий, але м -м, то не ми знайшли. Я не бачив того мерця, на щастя. У газетах ми все писали. І то дуже добре. Згадали про поневічене перед смертю тіло. Далі кожен дає волю своїй уяві. Шацький. Ви можете зараз не варити, як у нас кажуть, воду, а прийти до нормальної ділової розмови. А у нас справи. Шацький зробив круглі очі, принесли каву, дочекавшись, поки кельнер залишить їх кошовий узяв філіжанку, зробив маленький ковток. Ай, справді міцна й запашна. Відчувши незвичну гіркоту, згадав про цукор. Йозеф уже насипав собі одразу три ложечки, тепер розмішуючи так старанно, що напій хлюпнув через край на блюдце. Послухайте, шацький. Клим поставив свою фільжанку назад, відсунув від себе. Так склалося, що ви не просто єдина людина у всьому Львові, який я готовий довіритися. Ви знаєте більше, ніж пересічний читач газет. «Нічого не треба пояснювати вам додатково, спеціально. Ще ви ходяче джерело різноманітних пліток, тільки не ображайтеся. Я б не назвав усе, про що мені відомо, аж такими плітками». Пузатий більярдист старанно цілився, готуючись розбити викладені трикутником кулі. «Називайте як завгодно. У вас так чи інакше більше можливостей щось дізнатися в місті, ніж у мене. Згодні?» «Не буду заперечувати», – Йозеф сьорбнув кави з повним гідності виглядом. «Чому ви ділитеся своїми думками зі мною, а не з поліцією?» «Бо в поліції є вбивця». Зараз Кошовий вже відкинув остаточні сумніви у своїй правоті. Лишалося зайвий раз проговорити, все закріплюючи. «Я сам віддав його комісарові до рук», Відігравати тепер назад, закликаючи почати все спочатку, виглядатиме щонайменше неетично. Навіть, не побоюся цього слова, підозріло. До того ж Ігнатій Ярцев справді вбив Любчика Ціпу. Перед тим катував, колов різав ножем. «Ей, не треба так докладно!» Кошовий далі зберігав жорстку манеру. «Але так було, Шацький!» Буквально виколупував із нього зізнання, де заховані вкрадені в сойки гроші. Нещасливий саквояж поліції видали затримані на Богданівці російські бомбісти. Є їхні свідчення, мені потім пан Віхура дещо розповів. Я ж ніби причетна до справи особа. Уся компанія – бойовий загін радикального, як тут кажуть, москвофільського політичного крила. Гроші передали для них із Санкт-Петербурга, тому, між іншим, дирекції поліції сильно нагоріло з найвищих цісарських інстанцій. Усе ж зірвали операцію ретельною, довго плановану тутешньою контррозвідкою. Ви ж ніби звідти, пане Кошовий. Звідки? З Петербурга? Як і я, Леншацький. І взагалі, до чого тут моє місце колишнього проживання? Я... Погано знаюся на політичних течіях. Мабуть, через те, що тутешні жиди мають труднощі з політичним самовизначенням. Але хіба панове, орієнтовані на єднання з Великою Росією, мають щось до утихи з саморобними бомбами? Тож, перепрошую, ніби революціонери. Геть царя і все таке різне, як ті, хто проти царя, можуть мати справу з тими жителями нашого королівського міста, котрим гуський цар подобається. Клац! Короткий захоплений вигук вправним ударом Товстун закотив одразу дві кулі доплетом. Шацький, про це ми можемо говорити довго, докладно й окремо. Повірте, тут я орієнтуюся набагато краще за вас. Поки ж досить того, що не всяка бойова організація, котра утворилася тут під виглядом революціонерів, що втекли від режиму, насправді з таких людей складається. Ватажків вербує царська охранка. Рядових, подібних до Ярцева, використовують у сліпу. Втевнені? Нічим іншим пояснити тісний зв'язок прихильників государя-імператора та бойовиків не можу. Молодик у камізельці знову витер лоба Зіжмака в хустку, запхнув до кишені, попросив принести йому чарку рому. Товстун незврушно мастив крейдою кий. «Чекайте, чекайте, пане Кошовий, усе це треба переварити. Державні таємниці хіба ні? Нема жодних таємниць. Уже побіжно в газетах пишуть без подробиць. Я, між іншим, теж їх не знаю. Кажу вам зараз усе почути від роздратованого комісара, не більше». Звісно, нікому не хочеться діставати по шапці. Тим більше кримінальна поліція справді залізла не на свій город. Ланцюжок обірвався, політичний поліції доведеться починати все з нуля. І уявіть тепер після цього. Приходить остогидлий усім чужинець Кошовий, ще й підданий держави, котра займається на території сусіднього королівства підривною діяльністю, і заявляє «Шукайте, панове, іншого вбивцю!» «Ярцев не годиться!» Шацький зробив іще один ковток. По очах Клим бачив. Хмільні залишки іще залишилося. Треба потім ще кави замовити. Вичерпно, кивнув Йозеф. Я не чекаю чогось особливого від нашої поліції. У такому разі хто ж убив пана Геника? Знаєте? З відповідю Кошовий не квапився. Спершу кілька разів повторив її про себе. І все одно відповів «Знаю, та не певен до кінця. Тому й почав про це з вами. Допоможете?» Шацький випростав спину, розправив плечі, ніби виріз над собою. «Йозеф Шацький може допомогти у такій справі. Аби був хто інший, попросив би. Дякую за відвертість. Зубний лікар зовсім не образився. Тоді давайте від самого початку. Чому ви вирішили, що Ігнатій Ярцев не вбивав пана Сойку? Молодому більярдистові принесли рому, він випив залпом, замовив кави, рішуче стиснув ки і приготувався до удару у відповідь. Скоріше за все, додуматися до такого міг лише я, почав Кошовий, і далі заговорив рівно, бо давно подумки готував пояснення, яке зараз озвучував. Чи людина, подібна до мене, яка вперше в житті опинилася не просто в новому для себе місті, а саме тут, у Львові? Живучи тут уже кілька тижнів, гуляючи щодня, роздивляючись усе довколо, я все одно блукаю. Мабуть, треба тут народитися, аби орієнтуватися безболісно, легко і з заплющеними очима у темряві. От як ви, Шацький, чи той пан Тима, з яким ми з вами пробиралися вночі львівськими закапелками? Можливо, припускаю, можливо, ходи й виходи можна вивчити, але я ставлю Ярцева. Людину з Санкт-Петербурга звикло зовсім до інакшого розташування міських вулиць на своє місце. За кілька тижнів тут освоїтися реально. Тим більше такому, як Ігнат, професійному терористові. Вони вивчають вулиці і провулки дуже ретельно, повірте мені. Колись при нагоді розкажу, звідки знаю про це. Та мушу нагадати те, що не секрет навіть для поліції. Шацький одним ковтком допив свою каву. «Що ж вони пропустили, пане Кошовий?» Клим приготувався пояснювати довго. Те, що склалося в голові, ніби само собою треба було закріпити і проговорити насамперед для себе. Зараз він не стільки ділився висновками з товаришем та вдячним слухачем, скільки розмірковував у голос, промовляв, ніби бачив перед собою дзеркало, а не нашорошені вуха Йозефа Шацького. У тому й то й справа, що нічого», – почав старанно, добираючи слова. Посланці з'явилися до Євгена Сойки за добу до його вбивства. Навряд чи Ярцев та його товариш князів, якого мій двірник Бульбаш описав старшим чоловіком, приїхали зі своєю місією і сиділи у Львові кілька днів, перш ніж йти до Євгена Павловича. Навпаки, їм треба було чим швидше передати гроші посередникові. Мій, коли гірко всміхнувся вчитель, виявився середньою ланкою у шпигунському ланцюжку. Припускаю, все відбувалося у такій послідовності. Кур'єри принесли соєці саквояж із грішми. Ярцев лишився охороняти посилку, але адвокат з якихось причин Відправив його геть, узявши відповідальність на себе. Тут, як я думав раніше, мусило відбутися таємне повернення Ігната назад у квартиру. Має індульгенцію від Сойки, на нього навряд чи подумають, коли саквояж зникне. Самого адвоката, як припускалося, він уже прибрав. Усе було б так, аби Ярцев орієнтувався у Львові та його двориках хоча б трошки. Він же сам мені сказав, коли вів у свою пастку і готувався вбити. Раніше тут ніколи не бував, розумієте, Шацький? Людина, котра у Львові на момент убивства відсили дві доби, легко орієнтується у дворах на Личаківській. Настільки легко, що заходить туди так вправно, аби лишитися непоміченою для стороннього ока. Тим більше для такого ока, яке має наш знайомий двірник. Бов з того, Шацький миша не проскочить, а вона може за умови, що знає всі тамтешні закапелки. Отже, висновок такий пробратися в квартиру, вбити сойку та піти геть, лишаючись непоміченою, могла лише людина, котра чудово знає Личаківську довколишні вулиці та й Львів у цілому. Знову вигуки цього разу розчарування, куля послана молодим більярдистом, зупинилася на краю лузи. Не захотіла котитися далі. Позатий, не потерпаючи від мук, совість одним ударом виправив ситуацію. Схоже, результат гри вже не цікавив його, захопив сам процес. Отже, вбивця місцевий, і ви знаєте, хто? Впевнений на 90%. Спершу, коли Ярцев бовкнув, що ніколи не був у Львові, я пропустив його слова повзвуха. «Погодьтеся, не до того було», але вже потім, коли лежав у ліжку і прокручував усе наново, не міг зрозуміти, що ж мучить, що чіпляє й муляє. Згадавши нашу нічну мандрівку та мимовольні зізнання Ярцева, зрозумів. Сойко він убити не міг. Не став би ризикувати. Гадайте, а вже ж! Дізнавшись наступного ранку з газет про те, що сталося від свого старшого князєва, він отримав завдання повернути гроші або, принаймні, дізнатися, чи не заволоділа ними поліція. Діяв Ярцев через місцевих помічників, агентури тут, виявляється, вистачає. Саквояж у Сойчиній квартирі не знайшли, інакше про це знав би щонайменше двірник, не кажучи вже про власника будинку пана Зінгера. Тож події, після того, як Ігнат пішов, маючи при собі розписку, ймовірно, розвивалося ось як. Кошовий так само допив каву. Той, хто поставив собі за мету вбити адвоката, забрався у квартиру через вікно і знав, як дістатися до потрібного будинку двориками. Відтоді, як Сойка спровадив Ярцева, ніхто до ранку, до моєї появи, про нього не питався. Ніхто? Ніхто! Окрім якогось батяра. Той добувався пана адвоката. Двірник вже, маючи відповідні інструкції, сказав, нема вдома. Тим батяром, як пізніше з'ясувалося, був зенек новотний. Я розпитав бульбаша про все докладно, відтворив час практично по хвилинах. Злодії залізли туди вже після того, як сойку було вбито, це правда. Вони знайшли і забрали з собою секвояж, що теж правда. Коли затримання батяра стало широко відомо в місті, в тому числі з газет, Ярцев зрозумів, у кого можуть бути гроші. Напевне, залучив потрібних осіб, винюхав, де ховається ціпа. Ну, далі ви знаєте. Але, Шацький, гроші лишилися на місці. На місці де? У помешканні, терпляче пояснив Клим, коли я туди вступив, сліду струсу не побачив, значить, убивця не шукав грошей. Прийшов, аби виставити панові Сойці, котрий володіє мистецтвом заводити ворогів, якийсь великий особистий рахунок. І це немає, ну, добре, не повинно мати жодного стосунку до його не надто достойної діяльності. Кількома майстерними, вочевидь, давно напрацьованими ударами пузатий більярдист завершив партію, молодик замовив собі ще Рому. Кави, поцікавився Клим. Яка тут кава, пане Кошовий? Це ж геніальне відкриття! Не перебільшуйте. Збіг обставин, бажання розібратися. Ну й байдикування. Треба ж було чимось себе зайняти, аби не збодживоліти. Лишається зрозуміти, хто ж насправді убив сойку і за що. Хоча, як я вже сказав, свого старшого товариша тут пізнав із іншого категорично непривабливого боку. Тож є критична кількість людей, котрі не просто бажали йому смерті, а й могли особисто втілити власні бажання. І в цьому, як не дивно, не далі як півгодини тому зайве раз переконала... Мене пані Магда. Богданович? Наша шановна вдова? Вона тут яким боком? Дала зрозуміти, по-перше, що я правий. На Сойку чималий зуб виріс у багатьох поважних людей. А по-друге, віко сіпнулося. Звузила коло підозрюваних, сама того не усвідомлюючи. Раніше воно звузилося саме, тільки я зрозумів це аж тепер. Тобто, день похорону Євгена Сойки. Згадайте, Шацький, народу прийшло небагато. З огляду на його не найкращу репутацію, великого скорботного скупчення годі було чекати. Але прийшло троє, кожному з яких, а то й усім разом, було вкрай важливо застерегти мене від подальшої активної участі у розслідуванні обставин убивства пана Генника. Ви бачили всю компанію, Шацький? «Напевне, знаєте кожного». Йозеф наморщив лоба. «Редактор-попеляк, інженер Адам Вишневський, радний міської ради пан Моравський, ще пані Богданович. Нікого із названих вами осіб пані Магда навіть близько не вважає причетними до вбивства, хоча до того, як з'явився перший підозрюваний». Неуважний та необережний батяр Зеник дуже боялася, що котрись із них, або, повторюся, всі разом, зможуть раніше чи пізніше потрапити до списку підозрюваних. Кожен для неї по-своєму дорогий. У певні моменти чоловіки перестають бути для таких, як вона, лише опікунами. «Скажіть тепер, Шацький, ви точно готові мені допомогти?» Він іще не встиг договорити, як Йозеф закивав. «Готовий, готовий, пане Кошовій, це небезпечно для мого життя!» А якщо небезпечно? Він і тут довго не думав. «Усе одно готовий. Знаєте, чому? Іноді це цікавіше, аніж зазирати в чужі роти, длубатися там і дерти дєреві зуби». Вагомий аргумент, без заперечень. Клин через стіл простягнув Шацькому руку, долонею догори. Домовились. Тоді – Призначаємо побачення. Кинуті на оксамит більярдного столу банкноти розсипалися віялом. Молодий гравець пішов геть, не повертаючись, за фраг забув, підхопив лише циліндр. Хтось із глядачів поквапився за ним, віддаючи забуту частину одягу. Змовники схилилися через стіл один до одного, мало не впираючись лобами. Клим Кошовий виклав Йозефу Шацькому свій план. Дуже простий ризик був хіба в тому, що ніхто із названих осіб не клюне, не прийде на побачення, не розкриє себе. Але він прийшов. Розділ 19-й. Вночі з голими руками. Високий чоловік ненавмисно вдягнув на себе чорне, аби злитися із задушною липневою темрявою. Він просто любив убиратися в неяскравий однотонне. Почувався впевнено лише в такому. Щоправда, донедавна мав доволі строкатий гардероб. Були в ньому костюми, пошиті з тканини різних кольорів, від блакитного до відтінку густо здобреної молоком кави. Та у світлі трагічних подій, котрі в одномить змінили не лише його погляди, а й ставлення до життя, Високий чоловік у пориві невластивого йому раніше альтруїзму, відніс у найближчий притулок для бідних. Згодом на ринку мав щастя бачити жибраків у колись своєму одязі, зрозумівши, якою кумедною, навіть недолугою може зробити людину і цілий світ оця нарочита строкатість. Вона ж не всім пасує, і нахабні старці, нагадуючи елегантні опудола, красномовно підтверджували його висновок. Принаймні, йому самому. А минулого разу, коли високий чоловік наважився вперше, виявилося, темний одяг ще й маскує. Не треба спеціально сушити голову, добираючи потрібне для ризикованої справи вбрання. Лишайся собою всюди та завжди. Вдягай те, у чому ходиш завжди. Зайвої уваги не привернеш. І не треба витрачати зайвого часу, чи то гірше носити потрібні речі із собою, того вечора відкланявся Магді раніше, пославшись на важливі справи, і в неї, бодай, на секунду не зародилося підозри. Припускаючи, що кримінальна поліція таки візьметься за справу серйозніше, ніж розраховував, і коло підозрюваних стане таким широким, яким, поклавши руку на серце, мало бути, високий чоловік навіть тут мав перевагу. Адже Магда, без поганої думки, не зародивши навіть краплі підозри у своєму серці, чітко скаже «так». Той, хто цікавить, шановне панство, у названий вечір був у неї. Коли пішов, перепрошую, шановне панство, то не ваша справа. Йдучи зараз проти ночі, за знайомою вже адресою чоловік у темному одязі, не домовився саме з собою про кінцеву мету. І з чим він повернеться? Запропонують цьому київському вискочню гроші? Ні. Ліпше простягнути руку допомоги, влаштувати найближче майбутнє тут, у Львові. Магда повинна оцінити такий жест, тим більше, що так само вважає себе непрямо винною Кошовому. Проте він схоже з принципових романтиків. Якщо не домовитися, доведеться йти на крайні заходи. Тим більше тепер київський адвокат-утікач, герой газетних публікацій, певним чином причетний до викриття небезпечних бомбістів. Ось ці самі революціонери, вірніше, їхні товариші, і звели з ним рахунки. Саме таке трактування подій влаштує кримінальну поліцію. Особливо, якщо на цьому ніби між іншим наполягатиме Магда. Високий чоловік після недавньої серйозної такої бажаної для обох інтимної розмови мав усі підстави вважати, що стає одним із небагатьох, коли бути зовсім точним тим єдиним, з ким горда й неприступна пані Богданович буде рахуватися і на чию думку зважатиме. Якщо не вийде переконати Кошового і домовитися по-доброму, чинитиме як із Сойкою. Тоді виставив рахунок за минуле, нині ж дбатиме про своє майбутнє. З Магдею Богданович. Незабаром вона носитиме інше прізвище, а Кошовий про нього забудуть. Не так скоро, але все ж недовго пам'ятатимуть. З такими думками високий чоловік дістався ринку, там відпустив візника і далі до початку Личаківської прогулявся пішки. Минулого разу діяв так само. Довколо вирувало нічне життя, отже одне на одного тут не зважали. Діставшись до місця, чоловік завернув до найближчої підворотні, аби як того разу пройти дворами. Чудово орієнтуючись у цих невеличких лабіринтах, він нарешті вийшов куди треба, відшукав поглядом потрібне вікно. Уже не світилося. Не дуже пізно, але навряд чи Кошовий має звичку гультяє. Коли людині нема чим зайняти себе, вона починає або багато і часто їсти, або раніше вкладається спати. З надією на новий день, котрий має стати кращим за попередній. Із Сойкою вийшло складніше, той працював, у кабінеті світилося, але у пригоді стали зачинені двері спальні. Адвокат, занурений у роботу, не дослухався до сторонніх звуків. Дуже здивувався, побачивши незваного темного гостя. Та не злякався. І саме це тоді розлютило найбільше. Дивився на прибульця як на щось цікаве, абсолютно нове, здатне розбавити осоружне повсякдення. Перемовин із паном Генеком не планувалося. Вдарив одразу, розуміючи у глибині душі, варто дозволити втягнути себе в розмову, і наміри поступово притлумляться, збліднуть, згасатимуть. Атакував, аби не допустити такого повороту. Вже потім, коли вистрілив, здали нерви. Усе ж ніколи до того людей не вбивав. Хай адвокат із Личаковської і велика паскуда, тому й лишив усе, як є, кинув зброю біля мертвого тіла. вибравшись назад, так само рушив дворами. Згадав, треба ж хоч трошки декорувати місце вбивства, хоч якось збити поліцію зі сліду. Пригадав, як не одразу наважився повернутися. Коли ж нарешті повернувся, повірив у Боге існування вищих сил, як ніколи раніше. Бо побачив, як туди ж у вікно спритно деруться злодійські постаті до їхньої майстерності йому далеко, та все ж певні навички є. Використав їх і тепер. Нічого не сковувало рухи, короткий розбіг, одним великим рухом нога на краю великої широкої дошки, що так і тулилася до стіни, друга зігнута, впирається, ривок, і ось уже підлетів, руки стисли під виконня. Напруження м'язів, підважений тулуб, тіло перекинуто всередину. Зараз високий не боявся розбуркати сплячого. Все одно збирався будити, аби почати серйозну розмову і дати розумнику уникнути власної смерті. До того ж кортіло дізнатися, як саме Кошовий додумався, що його підштовхнуло. Навряд чи далі когось убиватиме. Але навчитися обережності загалом та врахувати помилки завжди корисно. Ступивши до краю ліжка, де накритий ковдрою по самому маківку розміренно сопів приречений, чоловік у темному все ж не квапився починати. Завмер, переплівши пальці, сховані під тонкими шкіряними рукавичками, вдягнутими по дорозі вже у дворах, постоявши трохи так, розплів пальці. «Ви отак із голими руками?» Голос почувся ззаду, раптово змусивши чоловіка здригнутися. Мабуть, від несподіванки він трохи заціпенів, розвернувшись не одразу і не розуміючи, з ним розмовлятимуть, чи вдарять важким по голові. «У вас револьвер у кишені? Чи ви мене задушити голими руками прийшли?» Спалахнуло світло. Це чоловікові так здалося після нічної темряви. Насправді ж засвітився лише нічник перенесений у куток та прилаштований на ослін, поставлений біля спільних дверей спеціально для цього. Вистачало, обинічний гість бачив Клима, котрий стояв там же в кутку, а Кошовий бачив його. Ворохнулася ковдра, зсунулася донизу, з-під неї виткнулася розкуйоджена голова Йозефа Шацького. Був наляканий та цікавий водночас, навіть сів на ліжку, Хоч натягнув ковдру, так ніби це могло в разі чого захистити. Далі так і стоятимете. Бажаєте, аби я говорив із вашою спиною? Чоловік неквапом розвернувся, але все ще мовчав. Слухайте, ви можете зараз вийти, як зайшли. Того, що ви взагалі клюнули на мій намір розказати все пані Магді і прийшли сюди, мені цілком досить. Можете не пояснювати своєї мети. Клим намагався говорити спокійно, хоч сам розумів. Виходить, не дуже добре. Збудження відчувалося. А можете спробувати мене вбити? Нас тут ніби двоє. Вибачте, Шацький, я вас не вважаю серйозним бійцем. Наш гість сильніший фізично. Мабуть, почну після нинішньої ночі брати уроки боротьби та поновлю боксування. Але все одно... Не дозволю вбити себе, значить буде бійка, шум, крики. Ось коли буде вихід пана Шацького. Він здатен здійняти такий гармидер, що здійжиться половина Личаківської, щонайменше. Домовласник викличе поліцію. Можете тікати, як зайшли, крізь вікно. Та ж ми з Шацьким не будемо пояснювати поліцейським, що побилися між собою. Зуби заговорюєте. Нарешті видишив із себе чоловік у темному. Зовсім ні. Малюю ваші перспективи. Якщо ви оцінили їх реалістично та передумали мене вбивати, давайте просто поговоримо. З'ясуємо стосунки, котрі зовсім недавно склалися між нами. Про що нам говорити, пане Кошовий? Клим відділився від стіни, зробив кілька кроків уперед, став на проти нічного гостя. Хоча б ось про що. Мені не шкода Євгена Павловича Сойку, не по-християнськи, я мав би бути милосерднішим, чуйнішим. Він свого часу дав мені службу і дечого навчив. Сойка, чи, як я вже звик його називати на тутешній манір, пан Генек, такий був віртуозним адвокатом. Єдине знання, вміння та бурхливу енергію він з якогось дива, з незрозумілих мені причин, Спрямовував у руйнівне русло. Він цинічно витягав з лави підсудних негідників. І останнім часом слово негідник почало дорівнювати прийнятому у Львові визначенню Москвофіл. Не лише у Львові, виправив чоловіку темному, в усьому королівстві, як і за його межами в бік західного кордону. То неважливо. Негідників багато, і їх не завжди вгадують через наявність тих чи інших поглядів. Я знав людей, чия негідність взагалі не ґрунтувалася на жодних переконаннях. Та в нашому випадку все збіглося. Словом, я переконаний, у вас були вагомі підстави позбавити сойку життя. Кошовий враз захлинувся власними словами, прокашлявся, швидко виправився. «Вагомі для вас!» Ви хотіли його вбити, шукали виправдання своєму вчинкові і, як бачимо, знайшли. Проте ні в кого не має права забирати життя в жодної людини. Вирішувати це мав би суд людський, якому ваш покірний слуга має безліч підстав не довіряти цілковито. Мені ближче суд Божий. Згоден чекати довго можна не дочекатися. Але це набагато краще, аніж коли хтось уявлятиме себе Богом. Я не виправдовую вас і не вимагатиму, аби ви після нашої розмови добровільно здалися поліції. Вимоги марні за будь-яких обставин, пане Кошовий. Розумію, розумію. Так само, як ваше небажання розголосу. Припустімо, все повернеться так, що здавати вас комісарові хурі доведеться мені. Та вас помилують? Мені так здається. Або матимете м'яке покарання. І втім, судовий процес не потрібен найперше вам. Така публічність не для вас. Ви будете відпущеним на волю вбивцею, як не поверни. І якщо остаточно передумали мене душити, вдовольніть цікавість мою та пана Шацького. Хочу знати, за що. Бо як, уже приблизно собі уявляю. Наступні секунди тиші порушувало лише цокання масивного годинника, прилаштованого біля протилежної стіни. Ще сопів Шацький з усієї сили, стримуючи бажання, втрутитись у розмову. Як вам нема з ким і про що поговорити проти ночі? Чого ж? Поясню все. Мовив нарешті чоловік у темному. Але перед тим усе ж хотів би послухати вас, пане Кошовий. У вас питання... «За що? Моє питання – як? Адже ви чекали саме мене. Хіба ні?» «Вас відповів Клим. Задачка лише, здається, складною. У мене вийшло розгризти її, скоріше, бо я тут чужий. Менше знаю про ваші зв'язки між собою, тож ні до кого не маю спеціальних сантиментів та упереджень. Коли вирухував, що російський революціонер не міг убити Сойку, відразу ж виникло «А хто?» Знаєте, де підказали відповідь, самі проте не здогадуючись. У кримінальній поліції. Навіть так, а вже ж, ще не застрелили Ярцева. Ми сидимо в кабінеті комісара, чекаємо, поки закличуть нас на таємну нараду. Віхура, між іншим, заправив. Дуже добре, каже пан Кошовий, що вбивця є, і він не з наших. Бо, каже пан Радний Моравський, пожалівся, мовляв, чого доброго на нього подумають. Язики нікому не підріжеш, люди ласі до сенсацій. Гляди, випливе на поверхню, як він, пан Казимеш, рік тому програв процес стараннями пана Геника. Котрись шанувальник царя батюшки хотів мати приміщення під свою редакцію в центрі міста. Радний бач доклав зусиль, аби відмовили. Голос його був вирішальним. А той обділений знайшов, як судитися з Моравським, і не просто виграв пан Казимеш ще й сплатив йому судові витрати. Радний оплатив власну поразку, розумієте? Це ж яка кривда! З нього в ратуші досі кипкують при нагоді. А він же до сейму збирався. Куди ж з таким багажем? Ви вирішили, пане Кошовий, що через це вбивають? Ні, так вирішили ви. Я особисто? Ви троє. Казимиш Моравський – Адам Вишневський, Януш Попеляк. Або хтось один із вас, той, хто справді відчув небезпеку для себе, коли почнуть копати в таких напрямках, шукаючи, кому вигідно. А про існування таких страхів, нагадую, сказав сам комісар. Чому ви прийшли на цвинтар провести Сойку втрьох? Там були інші. Небагато. І вони намагалися не дивитися один одному в очі, ніби прийшли не попрощатися з добрим товаришем, а переконатися, що його таки закопали в землю. Тих, кого тут кличуть москвофілами, я не беру. Їх так само не з'явилося багацько. Але ж їм смерть Сойки зовсім не потрібна. Навпаки, адвокат був їхньою, так би мовити, юридичною законною зброєю. Даруйте за каламбур. Усе в порядку. Значить, ви зробили висновки лише з кількості людей на цвинтарі. Я б їх не зробив, аби ніхто, крім вашої маленької компанії, маловідомим незнайомцем не зацікавився. А запросити мене на подібну розмову ви надумали раніше. Поминальний обід, чудовий привід. Виглядає всі разом, чи хтось один чудово усвідомлював небезпеку. Бесіда зі мною страховка і водночас Пряме попередження, не лізьне у своє. Згадайте, я тоді це помітив. Бо поділився думками з пані Магдою. Вона ж, напевне, переповіла вам, близькій людині. Знаєте, я от зараз подумав. Ви ж заспокоїлись тоді, хіба ні? Вирішили київський Зайда, зрозумів своє місце і вирішив ні в що не влазити. Дай Боже, обламає тут зуби, без житла, грошей та ангажиментів, Збере манатки та й поїде геть назад на схід. Чи вперед, на захід. Був вже такий момент, погодьтеся. Ви лишилися. Бо на той момент справді не мав куди їхати. А тепер не хочу. Та повернемося до вас, усіх трьох. Привід звести рахунки із Сойкою мав кожен. Януш Пополяк дозволив собі із відкритим забравом піти на радикальне крило згаданих уже московфілів Вони перечекали, тоді завдали удару у відповідь. Ймовірно, когось підкупили. Гроші на це йдуть із Петербурга безперервним потоком, як бачимо. Інакше не поясниш, чому Сойці, як представникові позивача, не просто вдалося домогтися від пана ректора публічних вибачень, а ще й стягнути в судовому порядку значні збитки. Я ніби між іншим розговорився з паном Зінгером, тутешнім домовласником. Він повідав про закладене попеляком приватне нерухоме майно. Це не дуже розголошується, але ту битву. Редактор програв. За це вбивають? Як ви думаєте? Вбивають у наш час, і не за таке. Дуже добре це знаю. Пополяк, можливо, щиро, хоч і не похристиянськи радів, коли Сойка дістав по заслузі. Проте не він воздав. Знаєте чому? Пан редактор не заліз у вікно другого поверху, бо невисокий і товстенький. Відкинув його одразу. Вас лишилося двоє. Моравський, як уже згадано, дістав з адвоката Сойки замашного ляпаса. Поразка вийшла настільки матеріальною, скільки моральною. Для певної категорії гонорових людей це значно болючіше. Ви згодні? З чим саме? І з тим, що Казимиш Моравський усе ж не вбивав адвоката Сойку. Не тому, що байдужий до спорту і на відміну від вас не такий тренований. «Вам тут і зараз треба довести вашу провину, пане Вишневський? Чи ви знаєте самі?»